قران محترم حاضرین کو مولانا مفتی توصیف احمد صاحب دا دورہ تفسیر قران دا 36 نمبر کیسو چې په محللا بلا خی مرغس کې په 31 اگ 2008 کې شوه ده د جید ملاوی دوو پته 87 سنت کیسټ پین سیرز مرکل دکان نمبر 23 عبدالرحماد لغا نږدې مې 6 جنگیرو سوهي پروپرایټر انور شير په یوه نمبر 03615710124 اللہ اکبر ہاں چھکا اوسپا کے خانشتے چھک ایمان راڑی نو خدے لئیسو سوا ندی دا ٹول برابر من آہل الكتاب باز دالے کتابنا امتن یو ڈالا قائمتن چولان دا یعنی عمل کون کدہ یتلون آیات اللہ الولی آیاتن دا اللہ آنا اللہ لیفیسو دشپاکے وهم یسجدون او دی ک اللہ لرا زیکر دجوز مراتنا کلی یسولون مراد دے یا یا خاصتا سجده مراد دا ذلک چې ییک قرب ډیر یو سلیګي یؤمنون بالله ایمان را دې په توید الله پر د آخرت باندې او امر کوي په نه کوي باندې په توید باندې او مل نه کوي خلق لرا د شرک او منډه وایو ساره نو جلدی کوي کوشش کوي فی الخيرات په احکام د الله کې فی الخيرات په نکوکي واولائک ودا کسن مینا سوالهینا و विवाद نه کانو سره چې صاحب کرام دي دا غي سره به اوسای شي وما يفعل من خير فليكفروا سلورم قانون ذکر کوي سلورمه قاعده د پارا د اسلام تنظیم اغا دا چې پند بره جمع کوي او د توحید او د سنت ترویج د پارا بمال لګوي وما يفعل من خيرنا ا چې کوي د ایسه خیرنا فلیکفروا یعنی مال لګای فلیکفروا نو دا غي ان کا دا غي نه نه قدرینه شکريباو نکړې شي الله فلا يكفروا فرح بس هرگز نه شکريباو نکړې شي د دې پاغې کې والله علیم بالمتقین الله تعالی خبردار دی په پرهیزګاروبانه الله ته پرهیزګار معلوم دی چې دای مال لګې د صدې پاره د الله درزاده پاره الله اکبر فلن یکفرو اللہ ویمزبو علا بیا عجر ورکمان مال اولگو پارا یو قانون دا ذکر شو ارکان با موحدینی دویم قانون دا ذکر شو چه جماعت منشور با قرآنوی بلا چه ارکان با فعال وینو سالو رمضا چه پان برا جمع کئی استخویفو بیشک آنکسان چکو فریوکو یعنی انکارو کده انفاق فی سبیل اللہ نا مان نو هاره گیز با دافانه کی د دینره مالونه دیون نو لا دای دا زاب ثلاثه تعالی نن څه شي او دا کسان اصحاب النار د دې دوزخ یان هم فیها خلدون دای پدی کی امه دای پدی جانم کی امه شا ما سالوما او هو ته وای کی ار کافر دېر مال لګای او د کافر مال لګای مسلمان نه نو د کافر د مال مثال الله اکبر ما سالوما ينفقون فیها الحیات الدنیا کاما سلی ریحن مثال دا آغا چی دا کافر پجواند دی دنیا کے کاما سلی ریحن پشاند دا آغی آوا دے سرون چی پاگی کی وروی فی سرون چی پاگی کی گلیوی اصواب تاورسی دا حرسان قوم من ظلم هغه فصل دا آنکوم دا چی آغا ظلم کڑی پا خفل و زانونو باندے فا احلکتو نوالا کی دا ہوا آغی فصل لرا دا دی مثال دا اللہ اکبر اللہ ما آلوس اللہ ما ابو منصور ما توری دی رحم اللہ ذکر کئی مثال دے اکبر دا آغا چاہ اللہ مثال ذکر کئی ضرب مسلنا فقط الکفار الذین انفقوها بریحن فيا سرهم أن صحابة حرث قوم ظلم وذلك والله أعلم أنهم كانوا ينفقون ويعملون جميع الآمال من عبادة الأسنام والأوصان ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله ظلفا زوالن زوالن ان تلك الاعمال والنفقات التي انفقوها في الدنيا تنفعهم في الاخره وتقربهم الى الله الله اکبر اجيبه عبارت راول د ډیر ځای کې پدې سيزونه باندې رات کيده استشفاء وغيرها د پات چې منګ با الله ته نزدې کی وي د مثال ورکړل د الله تعالی د کافرو چې غي بداوې چې د کمنګ د بوتانو عبادت کو او د قبرونو او سان جما په قبر باندې اوسان جمع د وسنده او په قبر اطلاق کیږي په لغه پیغمبري پاک کړه لا تجال قبري و سنيو با چې د قبرونه عبادت به کوه غي لا بطلله او غي ته به چغي واله ای عبادت باندې چغې به وتا ولې چرا ورسې یا زما د داو کې دا به ولې چې موږ غا عبادت کوو دیت پوکار چې کوو دیت چې بلنه وو نه دا صرف د لپاره چې موږ الله تعالی مرتبه نزدیکی نوې دا به دا او دای خیالو ګینو چې د اعمال او د نفقات زموږ له موږ له آخرت کې फायदा راکې الله وینا نه دې مثال دا څه ده چو کوم او پاساله کاراله دي او پاغه باندې هوا رااله او پاغه هوا کې سر مانا اور باندې مرضی او په مانا د يخني باندې مرضی البرد الشدید سخت يخني ملک بزوی علماء کرام ذکر کړي 6 مراد تنه گلې ده الله اکبر گلې و تر آسی او پاسل ولا طباب برباد کې دارنګ د دد شیریکیات او گلې با او هغه اور به د قیامت پر از راشي او هغه ار سه اعمال بوله اوسوي الله دې منګه ددا سه رسواي نه محفوظ ساتي وا ما ظلمهم الله او ظلمنره کړه الله تعالی په دوی ظلمنره کړه په دوی باندې الله تعالی لیکنو لیکن په فول زانونه یا ظلیبون ظلم کو دی یا ايها الذين امنوا تنظیم قانون دفتره د اسلام تنظیم اغه دا ذکر کئ چې خپل جماعت کې وا غوره غیر رازدار نه فړګ دیو او کا غیر د راستدار کو نو بیا وا کار خرابي لکه بدر دا شو غوره خود کې خراب شوی غیر راستدار نه کې الله اکبر یا ایو الزینا منو د خپل تنظیم خبره او خاص د شورا خبره دا بل چاته نه یا ایها الذين امنوا او دی مان خوندانو لا تتخذوا بطانا منی وای تاسو بی طانا رازدار قلبی د زړه رازدار ميندونې کومه سیوا د خپل زانو مسلمانانو نا علاما ابو منصور ماتوري دی مانای کوي بی طانا اخوانا تاسو منی وای خپل رونه یعنی رازدار ګرځول رور وتا ماایا ما سیوا د خپل نا اور قرا لصفلتے اللہ رب ال عزت ده دای زکر کئ غیر بارازدار کئ نا معرفت القران کې مفتی سره ذکر کئ وای روس اور چین مې کسی ایسے شخص کو جو کمیونیزم پر ایمان نہیں رکھتا ہے کسی ذمہ دار عہدے پر فائز نہیں کیا جاتا اور اس کو مملکت کا رازدار اور مشیر نہیں بنایا جاتا اسلامی مملکتوں کے زوال کے داستانیں پڑیئے تو زوال کے دوسرے ازباب کے ساتھ بکسرت یہ بھی ملے گا کہ مسلمانوں نے اپنے امور کا رازدار موتمت غیر مسلموں کو بنا لیا تا سلطنت عثمانی که زوال میں بی اس کو کافی دخل تا ویوگورا مسلمانان چې زوال تر آغلی دی نو آغا ده دی وجه ر آغلی دی غیر رازدار گر زولیو دا اوسم دی ماملکت دا اسلام دی او واگی د امریکیس را دی او یو یو دی نی خبر سو او اغیی تی خبری نو ملک تباو برباد کهو که نیکو در خبران اللہ ما قرطبی رحمه اللہم ذکر کردی دا چه چپت دانن احوال بدل شوی دی زک خلقو غیر رازدار اگر زول قرآن کریم دا غیر پلی تیز ب هغه پلیتای ذکر کئ چې ګورا غیر د رازدار کو دا هغه دادا پلیتای دی ستا خیر پای نه لټی لا یا الونکم خبالا کمه نکوي اوله پلیتی کمه نکوي پتا سو کې خبالا د پسند دینو هغه کمه نکي خام خابل دین پسند کئ دیمه پلیتی ودوماننتم خو خوی د اغانتم چې مشقت کې کېږي تاسو پاغه باندې چې تاسو تکم شی باندې تکلیف تا رسینو هغه د خوخی یا ظللتم گمراکی وی تانسو پا می بانده قد بدت البغضا درمه پلیتی تحکیق سارا زائر شویده اغا بغزونا داده من افواهم دخلو داده و من افواهم دخلو داده و ما تخفی صدورم اکبر سلو رمه پلیتی او آج پتویسی نیده اکبر اغا دیر لوی پلیتی دا دیر لوی پلیتی دا دو خلین بغضو نسادر شوی دي په خلو بانده استاس و خلاب سر سویلی دی او سینوکی چکم دی آخو دیر لوی, دیر لوی چکم دیدی دی بیا پپلیتای کې تا کې سره بیان مونږه تاسو تا یو نا کچري اي تاسو چې په وي گئی ها انتم هؤلاء تاسو خبردار تاسو داخلي چې مینا کوي د سره د وجې د قرابت نه چې مونږ رشتہ داران دي لیکن پینځمه پلیت د گوروالایو حبونا کوم او مینا نه کوي تاسو سره د وجې د اسلام تاسو نا وا تو منونا بالکتاب او ایمان را لیت تاسو په کتابانه کول له پټول کتاب ټول قران باندې ایمان نه او پټول کتاب ایمان نه تاسو را لئ تو مینو بل کتاب د زدنه د دایش پیغامه پلیتی معلوم شوه تاسو پټول کتاب ایمان را او هغه په کتاب ایمان نه راوړي نو دایش پیغامه پلیتی شوه هغه نه راړي تاسو پټول کتاب ایمان راړي هغه نه راړي دا لوکا ا فطو مینون به بازل کتاب او تکفورون به باز دایش و اذا لقو کم او ما فلیتی او هر کلا چی ملاو شدی تا سرانو قالو و ای دی آمان نامنگ ایمان راول دی و اذا دا خلاو دایش پا اتما فلیتی و اذا خلاو هر کلا چی لار شدی حضو علیکم الانامنا نو چی چی دی پتا سباندی گوتی من الغیز دو وجه دو غسینا الانامنا سرونا دو گوتو من الغیز دو غسینا چستا خوان لاړ شي او آواشی از تازه تازه ریوی جی که نن دا منافقی داسه چرایش تاسوره منغه خو جل حمد لاستاس وملګریو دا خو ډیر کوله تنظیم ده داسه ال کیده دا او کنه سنت او جی دا خو بس منغه استاسو یو خبره ده او جمنغه د دعوت کار کوو د عالمی کار نه دا چلارشم داسه دا بیا په ګوتا چاک لګای الا ګوتا خپل کور کړ ډیر شو ډیر شو دا اوس نه ده ته مکه نه دغه صرف په قران پويږي ګورځمګه عالمی کار دی چې لولې علما ګرځي دا دا ګرځي السلام علیکم الاناملا جوابستا قل او آیا موتو بغیزیکم مرشای د غسیخ پلینا مردار شدک کسی لطی ٹکو آیا ایدناللہ بیشک اللہ تعالیمون بی ذاتی صدورو حبردار دیں پرازونو دسینو بانده ایدن تم سسکم نهما پلی تی اللہ زکر کئی داگئی ایدن تم سسکم حسنا کچرو رسیگی تاستا سخیر گڑا سخیر خوایی تا سو او هم نخفکوی دی لرا ستا پا خوشالی خفکی گی کته خوشالهږي الله اکبر نو دغه پکیږي الله زموږ دشمن پمون خوشاله مکه مونږه د داداو نبی عليه السلام په دعا غوښتا نبی عليه السلام په د دې وجه نه داوي چې دشمنان به خوشاله ایدل نبی عليه السلام به اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع يا الله چې کوم علم کې فائدني دا غنه مې وساته او عمل لا يرفع او د عمل لا چې غبر نه شي يا الله قبلی گنا غینه مو ساته وا ودعا الا یسمع او داغه دعا نه یا الله چا قبلی گنا پنا واالم بیا بوی و, و اعوذ بک من غلبت الدین یا الله پنا واالم پتا سرا د غلبه د قرضینا او بیا نبی السلامه و غلبت العدو و او پنا واالم د غلبه دشمن نا الله دشمن را باندې غالب نکي او نبی علیہ السلام بیا داوی شما تتل عاده یا الله د دوشمن د دو خوا سرو نه پهنا غړهمه د دوشمن د خوا سرونه دوشمن دربانند د چې کې د نه پنا غړه خلله دی به چې کم ټیم کې د مواحدو غیونیوي او د موحد چې کم خلک د قران او د سنت څخه وباسي چې دا غي غلطي راګيره کی او بس بیا په خوشحالي کی او دایوي او ګوره دایوي او په دې تما باندې به چې کم زای کی لکنن سبا چې په موحدین باندې باندې به نو دا مشرکین مفتدئین خزا لهم اللہ دا یو خوشالی گی پا دے بانده دا یو چرے پا دے بانده دا خبگان اظہار ندے کڑے چرے پا دی ندی خباشوی و دای ندی ویلی چه دا بد کیگی او دا ظلم دے د مومنانو سره دا معاہدین بلکې خوشالی گی پا دے بانده دا ہمیشا دا مفتدئ او دا بدتی کاری انتم سسکم حسنا کچر اور اسی گی تاسو تاسو خېګړه تاسو مخفہ کوي د ایلرا وا ان تصبکم سیئات یفرحو بها دای اولسمه پلیتی او کر اور اسی گی تاسو مصیبت او تکلیف یا یفرحو بیا خوشالی گی پاستا په تکلیف خوشالی گی اوستاپه خېګړه خپکی گی و ان تصبروا و اتتقو کچر تاسو ځان صبر کده محبت ده دینه پریک د رشتہ داری رشتہ جوړیږي دغ خو مینه چ کوله د رشتهداری د وجو کوله الله و پرږ د رتداری رت می ته توجهو چې کم نه موار کو چه تو آی یاره بزما سر د رتدار دی او و سره د رت د ووج نه مینه کوم نه مینه وکه د الله د دیین د ووجه وکه الله اکبر مینه خو اغ ده چې د الله د دیین د ووجه را او چې کمه مینه د الله د دیین د ووجنی هغه مینه مینه نه دا اغه مینا اغه وبال او ګرځي اغه د قیامت پر اس باندې اغه بیا وبال او ګرځي مینا اغه دا چې کوم د الله په قانون باندې را شو په قران باندې لکه یو سالک وای ولاقد صبحت الناس ثم صبرتهم وبلوتما وسلومنل اسبابي فایذا القرابه لا تقرب قاتعن وایذ الموده اقرب الاسبابه وایما خل کو سرناستا پاستا ډیرو کلا بیا مې پرې امتحانونه موکلو او اگر شته چې کوم یو ځای شوی دی یو ده قرابت او یو ده مینه او ده محبت چې د الله په دین راشي وایما چې دې دواله باندي امتحان وکړه نو رشتہ ځانته نینځ دی کې یو نه هغه سره دا جوړیږي ها کما مینچ دل اللہ پ دین راشی اغه اقرب الاسباب دی اغه تعلقات دیر خدا کوي وان تصبرو <تصفيق> کچاره تاسو ځان صبر کده محبت د دینه د وجه د قرابت نه وتت تفو ځان موبش کده عمل ګرځیاد دینه لا یزرکم ازرر بدر نکیت اسطلا کیدهم تدبیرونه چلونه د شیان زرابر ان الله بما یعملو محیت بشک الله تعالی پ اغه سو باندې چې د عمل کی را هاتا کونک را گیر ہے ان کے دے اور از را گیر کی وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ سُبَوِّعُ الْمُومِنِينَ مَقَائِدَ لِلْقِطَالَ الله اکبر دې ځنه اوس دعا نمونه ذکر کوي وګورا او هوت کې وګورا چې غیر دے رازدارو عبد الله ابن عبي اغا عبد الله د سلول نوڅه سلول د دنیا نومو عبد الله ابن عبيد سلول نوڅه چې کله اغا د رازدارو نو وګورا څنګه ماته د توش شکس شي کسملا او شظائرن کس او څومره نقصان او شو غیر رازدار نه کې دا زمانگ د ملک دا کمرانان دا سبق ته خو کلا غی سبق اخلی آچه پاشی نو اول دا امریکی سلام لزی او اول د چه لا اله الا بوش لا اله الا واشنطن لا اله الا تونی بلیر دا دا خدایان دي لا اله الا الجمهور دا غی خدایان دا گرزی دلی دی چیزی نو اغی تا بسلامی که یول تناستی خز اله هم الله اللہ طول تباکا و زغه دو من هلیکه هررکلا چې توې پهقد د سوا کې د خپل کورنا چې کېناولته مو مینالولاره مقای د مچو کې دپاره د جګ الله سمیناالیم الله تالا او کې دی کووالو د جاد لرا علیم پوه د ف د جو او د جد او افال د جو الله رابولله زت باغیبان د ډیر خپوه دی ااک سر موف اغای ذکر کئ چه دینه مراده اوه ده د دې وجنه د قابو منصورې ماتوري وای تفسیر کان ذالک یوم احدن اکثر مفسرین په دیوان دي دي دا میدان اوحد کې و میدان اوحد کې داوا کړو پ اوحد کې دري زره ګوري دا واقعي څه دي ځکه چې وکړ کوم نوروست چې بیا کم آیاتونه راځي نو پاره کې به تاسو ته کوم دي څه اشكال بیانوي او ان شاء الله الرحمن پاره باندې او بیا خو پوښکېږي الله نبي عليه الصلاه والسلام د اوهود جنگ کې څوشیو او څه په سمزرو نو په وخت کې د ریز را کافر راغلو نبی علیه صلاتو سلام جرګاو کړه د مسلمانانو سره مشوره وکړه چې اغیر روان دي جنگله اوه تا نو ستاسو سره ایده نبی علیه صلاتو سلام خپل رائے دا و چې د میدان د دوان د مدینه نه نوځو او مدینه کې به یو کچره غیرالرادان نشو مونږ بدهای چې خو په حفاظت سره یو راګیر بکو او کار به خاتمه وولوکو بیا د بازي صحابه کرامو راي داوا در ډیرو چیر اوزو او د عبد الله ابن ابي ابن سلول دا هغه رائے دا وا چپاتی کیغو څنګه چې د نبی علی السلام رائے وا خود نبی علی صلوات و سلام رائے د تدبیر دا و جنوا چې دلته و موږ لک جنگ خو کو او دای بلک ټکو ستره خو او دا عبد الله ابن ابی رئیس المنافقین رائے چوا نو هغه د بوزدلای دوا چوا بار كيف نبی علی صلوات و د صحابه کرام په خلیبان د کور واچ ولا کور تل لروته او چې کله صغرا واچ کور نه راوته اصله را وان غستا صحابه چوک تل نبی عليه السلام خوې چ نزو سابه بیاو يا رسول الله نزو ستا په خبره باندې عمل کو نبی عليه الصلاه والسلام چې پیغمبر چې کله اصله واچوم بیا ځه واپس کیګم نووس په میدان ته جو اوس ما اصله چولنا نبی عليه الصلاه روان شو د خپل ملګرو سره او میدان ته چه کلا او رسید میدان جنگ تا سبونا برابرول او ده زمانه که نقشد جنگ بداسه وا مائمنا مائسرا قدام او خلف یو خیط رب تا کسان گست رب تا کسان قدام مخ که دارنگ روستو او بلکل مینس که دانت ایم که پده قلب که بلکل مینس که چه کموا دا باغد لخکر جنگا وا دانت اوست چې کله نبی علیه صلی اللہ علیہ وسلم دا نقشه جوڑکلا عبدالله ابن د درې سو کسان سره سرسا مسلمانان پا کی دوکا کڑیو او سر غصر منافقین و دیرا و پشو وی نوزو چڑیا منگ خبر نمانی بس نوزو سره جنگلا نبی علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیہ وسلم در سورو دستا چکموا چه اوکان و اس وغیر ارے زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ تاوالکڑا او بیز غروف پوچ چھ کمو ارے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تاوالک او پنزوس کا نبی علیہ الصلات والسلام د حفاظت د پارا پیاو گونڈئی باندھ کین اول او دا داسہ گونڈئی وا چھ خاطرہ ہر وقت کے د دشمن درات لو داغینا پشات رب باندھے صحابه اکرام پنزو ستنہ نبی علیہ السلام دا غیر امیر مکررک الله بن جبیر رضی اللہ و تعالیٰ عنہ اواتیں او, او فرمائن چه ترسودتا بل ما نیوے لی بل حکم مینی کڑے چرا شئی نتاسو بنا رازائی سعی دائیوے سعیدہ دیر آجیبانا کشوا دا جنگ کالا چه عبداللہ بن عبیر دې را واپس کېدل دو نو یو د وړ بنو حارساو بنو سلمہ د دا دای لخر د یم لګون تک یاره منګ بام واپس شو زړه کې داسې خطرات پیدا شو دا د اوسو د حضرت قبيله وی دای واپس کېدل خو بیا په الله ثابت قدمي راوستا او د مشر دا اغاوبیا په دې فخر کو به به شکا جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ هغه به کرا کہ الله زمون بارہ کې ویلی دی ان تفشلا چدی سوستيخ کارا کړوا کمزوریخ کارا کړوا خوې زپه خمن په خپزکن ان شاء الله رست ویلی دی والله ولیهما الله د دې دوالو دوست ته د دوالو قبیلو. بار کیف بل تربت کفارو اوهوت کې خشیک اس پڑھاله نو اگای سره خزی راغلې د پارا د تیزولو او هغهبا سندریو د شا غاړې نو تمبلون به غول چې د خپل خاوندانو ته غیرت درو او هغهبا وی ان تقبلون عنق ونفرش النمار او تد بيرون فارق فراقم کم اخلاړ یړوان دي شوي نو عنق نو مون بدل خپل غاړې درکوم مون بتاو سره غاړې غړې کیغو د ښه زبوت او مونږ به تاسو ته خېستہ خېستہ نرمه نرمه بسترې درې خمو غړاو ډابل بیټي ورته سمو کوه شوی جنگ مو کو او کوا پښوي نو بیا بدن مونږ جدا کیغو همې شبدنه جدا کیغو بیا مونږ تاسو سره سره اوس ته خزه سړې دا غیرت درې او دا ته خزو بوته دا وی اغې هو غوسه هم وسو دعا غوختا او نبی علیہ السلام اللہم بکاسول و اقاتل حزبی اللہ و نعم الوکیل نبی علیہ السلام بدا دعا گانے ہوئے جنگ شروشو او چی جنگ شروشو قرآن کریم ذکر کئی لقد صدقکم اللہ وحدہو وعدہو اذ تحسونہم بی اذنی تاسو ای دا مومنان دا سے پریکاول دا کافرو پریکاول مو دا سے او ولاد سره خپل وادا اگر اشتیا کړه بالکل برید مسلمانانو او کافر دا سو غصول سرونه ته وحل اوس کافر وحل او سرونه ته وحل په چه بارے او مسلمانانو مال غنیمت ټولول شروع کړه نو دا کم پنجوس تنچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نو لی او امیر ولا عبد الله ابن جبیر رضی اللہ تعالی انو مقرر کړه دارکسان نو بس غلاب او شوا او مال غنیمت جما کول غاړي زای چی زو امیر و تا و ما ته پیغمبر ویلی دي تر څو حکم نې کړي نو نبره زئی خو اجتهادی غلطي وادس غلطي وادس صحابه او نو شوا غوي ګور نبي عليه السلام خو د دې لپاره چې دشمن رانه جوز خو دشمن تا وګوره اغه داسه تختي چې لدې وافس راتلو سه امکان نه وی راځي مال غنیمت ټولو سرکسان رالل او سکه سان ال تکه پاتیشو الله اکبر اوس خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ داغه وقت افور لا مسلمان نه ده او چوکته ما هډیر انتهایی جنگجو انسانو اغه وقت رازې موکدا او پدا غونډی باندې راغه او عملی وکړه او د نن امیر سره پاته کسان یو لسه یو لسه کسان پاتو هغه ټول شهیدان کړه هغه ټول الته شهیدان شو او مسلمانانو شاو دی طرف ته او مسلمانان چې کم ده اصله ټولو لول باندې د کافر نه چې کمال غنیمت پاته شو هغه ټولو او خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ د خپل لخر سلام لا وکړه مسلمانان انتهایی سخته کې راګیر شو ما صاحب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ د عامر ابن قمید لاسته شهید شو او حمزا او عتبہ مردار کلو نو هغه چې کمند د یو حبشی د وحشی ادب یارست مسلمان شوې ده دا هغه د لاسه چې کمند نو شهید شو طلح بن عبد رضی اللہ تعالی عنہ لار ده او په نبی علیه صلاتو سلام باندې حمله کی طالب <تصال> بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پلاس باندھے غشی منا کئي او غشی داسوی پلاس باندھے تر دې چلاس شل شو او حملې با کیدے کسمه کسم طریقو سره په نبی علیہ السلام او هغه ټول زور داو چې پیغمبر پاک شهید کړي او د پیغمبر پاک په سیو اغې حمله کوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کئي چدی جنگ کې ماو قتل ام عمارہ رضی الله تعالی عنها اغیت جماو قتل نو هغه چې کوم طرف ته حمله کیدان او مې عمارہ به ځما طرف نا اولاړه وا او غشبه من کول او پاغه باندې دول زخمونه غړغړ بیا په دغه جنگ کې لګیدل او رضی الله تعالی عنها الله اکبر یو طرف ته د سخت حالت ته غړغړ صحابه کرام شهیدان شو بل تربطه او شیطان आवाज وک وی الا ان محمدا قد قتل الله اکبر وی محمد الرسول الله وفات شو شهید کړي شو دا आवाज اوریدلو با صحابه کرام الله سپه اغای کارونه پرې خدل الله اکبر او اغای چې کوم نه بېلکل به احساسو س صحابه کرام تاسو چې غوی خو سارو نه ونول پلاسو کې او دغه څه کې نه استل س صحابه کرام تاسو چې اغې وي بس ته اوس سره جنګ کو پیغمبر وپا شو اوسه غیر سره بس خبره ختمه شو او بعضی صحابه کرام حوصله والو اغې نه قاتلو علاما قاتل علیه محمد الرسول الله جنګ اوکې چې پاره په هغه څه چې پاره باندې محمد رسول الله جنگې ده او همنګ په تر هغه پوره جنگېګو تر سو پوره چې موږ کې ساده موږ بجنګېګو موږ به واپس نشو جنگ شروع ده صحابه کرام صدا سره روان شو مدینه طرف ته راواپ شو قران بذکر ذکر کې استسعدون ولا تلهون على احد من الرسول يدوكم في اخراكم روان شو مدینه ته کتاب واست ځای چې زو اللہ اکبر دیکھے چکم دے نبی علیہ السلام چغہ شو روکڑا مسلمانانو تا او چغہ شو روکڑے ویوان مسلمانانو راشی علمو علیہ عباد اللہ علمو علیہ عباد اللہ روا پشی ما تراب ترازی رازی صحابہ کرام صحابہ کرام اخوا دغه خاطر تر بتر شو او کافر احوا لاړل جنگ چ سوړ شو او یو طرف ته شو هلک دله جدا ناسته د کافر یو طرف ته مسلمانان بل طرف ته ابو سفیان आवाज وکه وی حل فیکم محمد تاسو کې محمد رسول الله شته د خوېګنه کوجله شوی وي نبی علی السلام یې غلی شیواز مور کوی بیا आवाज وکه وی حل فیکم ابوبکر تاسو کې ابوبکر شته نبی علیہ السلام بیاوی غلیشے جواب مور ور کوئی بیا واسو ک و تاسو کې عمر شته حल्फी کوم ابن الخطاب تاسو کې ابن خطاب شته عمر نبی علیہ السلام جواب مور ور کوئی غلیشے پرې گئے دین دا واسو ک و شائچه دا الله دا وی دا چې کمدنو نن ټول مل شوی دی دا ټول مل دی بس زکا واس ناراضی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو جذبه برداش نکلا واضح او که وی خبردار وی دا اللہ ستا دا شرمول دا پارا جوندی ساتھ لیدی و پدائی بانده با تا شرمائی اغاب و صوفیان آواز که وی اونل و بل اونل و بل و بل زنده بعد دا بوتو چه دا نیک بلی پشکل جوڑ کلا و دا غیب عبادت بیکو دا اهل الحلوه والخانک چنن سبا سنگا که یا لسو تن والجمع آغای با دا چل کاؤ نو نبی علیه صلاة و سلام وی جواب ور کئی وی سو وی وائی چه اللہو آلا و اجل چه دا اووی نو اغاوی لنالعوزان و لانعوزان لکم زمانگا فو غوزان بایشتے اوستاسا غوزان نیشتے لگا اوست چه او وی زمانگا کابیرین نیشتے اوستاسا کابیرین نیشتے اه نبی علیہ السلام جواب ورکړ کې اللهم مولانا ولا مولانا لكم الله زموږ مددگار او مولاده استاس او مولانا نشته و څنګه چې د زناینه خاوند نه معلوم د مشرک خدای نه معلوم خدای نشته ولا مولانا لكم ابو سفیان आवाज وکړ تاسو کې به مصلا شوي لاس او پي او غوونه دا پری شوي خو غره ما په دی باندې امر نه ده کله خو غره یا ساتي خپه پېم نیمه ښا وي نبی عليه صلوات والسلام دا سه چار چار پیرا قتل وی وګورې و ما صادق بن ابي ربي سينه کو صادق بن ربي مي سينه کو دا غ پتاو کې چې صادق بن ربي چارتار دي يو صحابي راغې او شهيدانو کې ګرځي مړو کې او اعلان کړي وا صادو وا صادو आवाज کوي خو اس پتا نه لغي اخيره کې زه کدا غد و جوان پروتو زخمیانو کې خفته اداسه زخمیو چواز نه راټو او چې څنګه غداوي ویوا سا صادق نورابي نبی عليه السلام تا आवाज کوي اغه داسه غلغونتي आवाज راغه او چې دیوسه خلل نوته وي وی ورشاو نبی عليه السلام توايا ګورای ها صحابه داسیو کدي وخت کې راځوي د یو عالم د سر د وژنا شهید شو او یاد یو عالم د توحید د وجینا دا سره لګون تاکي سر مات شو وې دا راغلي دی خپل شرونه جوړ کړې دی او زمونږه زامن پکې تس نس کوي زمونږه زامن پکې دل دل کوي صحابه ول چلا مقام ور کړل دی, دی وجور کړل چې غې د نبی له صلوات والسلام د 파را او د مسالې توحید د 파را سرونه قربان کړو نن کار سورمو اخيدي سختی راشه جمعات کې درس کو وچې لګون تا کې راځ او نو از به برې تا وایې دا څه به کیسه دا څه لګ دا چې لګ راځو کې یارا لګ راځي گزاره پکاره د کنا آيو پکې دا څه کړه وې زب اناست او د بچ کمند نو رات کو په ماوي چ جنگو مونږه به جوړي کې چې جنگ جوړي کوه مونږه به جوړي ای خدای دې تبې س جنگو کې مونږه مصله کوو شکر دې الله دا څه پیدا کړیو چې جنگ مخپله کولې شو یوسا لے پپولہ جنگ کای پپاٹی جنگ کای من دا اللہ پ توحید اول ک جنگ کو او ارچا سره کو د پلار سره کو د نیا سره کو د نیک سره کو د خاندان سره کو د خان سره کو د نواب سره کو ما سالر توحید باندے مون خو واو دا چې کلب ایغرز چې زمون سربدا الله د دین ن قربان شي او مون ته الله شادت نصیب کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته زما سلامو آیا او بیا ورتوایا صادق بن ربی اخیری سل گو کې وای چې الله تعالی لوی خیر در کې زمون تاسو ته طرف نه ډیر خیر ملاو شو وی ډیر خبد لمون ته ملاو شو او بیا مسلمانانو ته وایا ک تاسو د پیغمبر پاک نه په جنگ کې روستو شوي او سستی مو کول د پیغمبر معاونت او تعاون مو نه وی خبردار د قیامت پر ځ باندې بستاسو اس کسمه عذر د الله دربار کې ګوره بیان قبلې او بیا شهید شو داننگی دا حضرت عامزا زدو آغی که روخ کلی شوو وگون پریشوو پوز پریشووو او آغا چی کمده هندی آغا تینا بیا هر جوړ کلو وغاڑا کې چولو او دور اللوی ظلمی کلو داننگی صحابا توم را پا آغا ٹیم که پی یو بل بانده قربانی ور کولا ویو سیرو نالا انفسیم ولو کانا بیم خصواسا یو سخا او باوی او برادی یو تنل او برادی چه غسم اغه ال دل ورکه چې اغه خو لې تا کولې بلوکې دل ورکه چې سو اغه را سیدو ته ساور کړو چې واپس بیا دې بل راتو نو دیم مړو او چې واپس بیا دې بل راتو نو درې واړو نه تند د لاسه ساوتو خو غي پيوبل باندې دومره مینو چې اغه چرم دانه برداشت کول چې موږ د بل ملګري نه مخ ته وبوسکو دادو صحابه او او دار صحابه اغه تاریخ ته چې سړی ګوري واقعیات وګوري سړی نو نبی علیہ الصلات والسلام باندې هغه خپل سرونه قربان کړی دي سرونه لکه عبد الله ابن عتیک تا دا خو د اوهود دوه کې پس منظر دی بنگلا ده بنگلا اولو یقلا دا ابنی رافی لوی کلا عبد الله ابن عتیک ابو رافه لوې په لیتو او هغه به د پیغمبر خلاف شکمنو بکواس کو خلک بغیر مول نبی علیہ السلام یې ابو رافه به سوک قتل کړي عبد الله ابن عتیک او دا غب ته تزی او چتونو تخیجی دویم او دریم چت تخیجی او پخپل کم کې د خزی او دا بچو په مین سکی پا غبانده حملہ کئی د پیانبار پاک د خاتی او اغا چه کمدنو مرو داره یا غزائی که او بیا رازی دارنگی محمد ابن مسلمت او گورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکام ابن اشرف چه اغب د نبی علیہ السلام حج و کولا او بعد رده بی نبی علیه صلاة و سلام پسوه څنګه سنگ قتلی دو کور راو باسی او دو ویختون نیوی امور داریه صحابه داس غیرت ناکو صحابه ډیر غیرت کرده نن مودودی راپاسی او اغا چه کم ده پس صحابه بانده جرخ شروع کی و مودودی ستا صحیصیت ته ستا صحیصیت ته دسوار لسم صدی منګک او پس صحابه جرخ کول ده ده نسی واحی صحیصیت ن سب صحابہ تا خبر نه چې صحابه او کوم مقامو او د صحابه او مقام نه قران وګوره چې خبر شي دا رنګي هغه خلک دین خدای غي خلکو کړه نند را فاصله د نور اکابرین ځان لا جوړ او صحابه کرامو پری خدل دی په روان شاه د دی غنت غیرت ځان کې پیدا ک او د دی عقیده او د دی عمل خپل کا نو علی ب آهل, اهل سنت پا اهل سنت په دی نه جوړيږي چې سر د برلیا نو په ځان باندې د اهل سنت کېږي د صحابه کرامو دا, کرام دا تاریخ قران کریم هغه پس منظر د کې ذکر کای او ګوره دا لوی غلطیوه د صحابه کرامو نه پجوان کئ اجتهادی غلطی شوه او قران کریم تاسو به صحیح کئ زبخهم زای پر زای الله او امام عاف کړي امام عاف کړي ماعاف کړي امام عاف کړي د دې وجنا امام ابن تیمیہ رحم الله فرمایي چې کم سالې صحابه باندې جرح دا د قرآنی خر نه زیات گمراه دي اره قرآنی کار نه زیات بدتر دی لوي خر دي د دوو خو پو خر اگر کو خلک وته مفکر اسلام وي الله اکبر وا اذ غانتم من اهلكا هر کله چوت ته په وقته سبا کې د اصل قرانا تو به المؤمنین چکنا ول تام مومنان مقاعد للقتال مرشوک د پاره د جنگ والله سمعون علیم الله تعالی اوریدونکو خبردار دي اذ حممت طائفتانی هر کله خیال کړهو توائی فتانی اغا دو او ڈالو دو آس او دا خزراج اغا دو قبیلی بنو سلیما و بنو حارسا او مشر عبداللہ ابن جابر رضی الله و طالان ہو او مانا تمخ کیو چه اغای بیاوی چه منگ پده نخپا کیو چه اللہ و از هم توائی فتانی منکم انتب شلا زکر چه اللہ ویلی دی واللہ و ولیو هر کنا چه قصدو خیال کرو قصد او خیال کرده او تو آغا دوا و تب شلا دا چی سستیخ کې کمزوری بشي والله ولی و ما لیکن اللہ تعالی حافظ و ناصر دو دیدوارو خیر و خواه دو دیدوارو والله فلی توکلی المومنون او خاص با باندې بندی براسدیو کمومنانو والا گره ها فشل یو بزدلی توی اللہ اکبر یو پشل بزدلی توی تو صحابا بزدل نو گرده نه کې بعض مفسرین دا معنی کړی چې بوزدله شو بوزدله شو فدا معنی د صحابه او ته د دې معنی نسبته د صحابه او دعولو شان منافیده یاو فشل له په بدن کې یاو فشل له ف عین کې سترګو کې تحیور خیال د صحابه او د اسرا غلو دا نه چې دا معنی او کې چې بوزدله شو بوزدلې ګره صحابه او ته نه نسبته نه کې ولا قد نصركم دوی ذئمن من ملال ذکر کوي ګورا بدر تا وګورا چې کله بدر کې غیر راځدار نو نو ګورا بدر کې څنګه چې کم دنو دا و شو غلبه او شو چې غیر راځدار نو او دا یاد غیر راځدار نه کوي ګوره بس او دا بدر پسې منځار ان بیا به ذکر کم ف سوره انفال کې الله تاکي سر امداد کړه الله تعالی تاسو په بدل کې پداسال کې چې وي تاسو کمزوري د د سره ارکل چې وي تاسو مؤمنانو اشتا دا خواب راچیم دادو کی ستاسو رب ستاسو بیسالا سانتی آلاف من الملائکہ پدری ضرود پریشتو سرامنزلین راکو زیدن کے بلا والینا ان تصویر <تصفيق> و تتقو کچاری تانسو صبرو کئی اوزان بچکیدن آروانا ویاتو کن فوریمو راشی تانسو تا راشی تانسو تا راشی تانسو تا راشی راشی تانس تانا دشمن من فوری هم سرد جوشت دینا یا من فوری هم سم دستی حازا چی دادی یوم دیدو کم امداد دو که ستاسو ربکم رب ستاسو بخمساتی آلافنو پپن بخمساتی آلافن من الملائکہ پپنزو زرو پرشتو سر مصوی من نشاندار مسلح وما جاله اللہ گورا اللہ اکبر زر پرشتی دل دا قران کریم ذکر کای چې هم ده کوم ربکم رب بثلاثه من منه الملائکه او بخمسه الاف منه الملائکه اوز ګران زر پرشتي خو الله رب العزتو ارالې ګلې و خو دا درې زرا او دا 15 زرا د مشروط به شرط و زکا کافر و اعلان کو کافر و اعلان دا کو وی زمونګه چې ځنګ بدر کلس دغه شو ګرم شو او کافر چې کم نه په شامانه دل او ایس قسمه چل ولا نورته نو دا اواز وکړه وی زمونګه د ریزه را پوه چې کم نه نور را روان دي نو چې د را پوه را روان دي مسلمانانو صح نبی علی سلام ته وي دغه سوی نبی علی سلام باندې الله وای راولې ګلا زبر د را پرشتي راولې ګم کړه نو بیا چې کمم دی غیلانو که پ را روان دی نه چې دا بیاوکه نو بیا نه بیا ل لااتو سلام تا اللهوي زه پرې را وولګم پ پر دی خوا هغههغې دروغ ووي نو الله راو راونهلی ګل دا راغلی نووي دا مشروط به شرط وی او 1 هزار هغهه راغلی و لکه سور انفال نه هم ک بیا را شي الله اکبر او دا چې څنګه کاپ کول دا ډډو اوس خالوکوي او و د دې جوړې کړي مونږ سره دوه کسان نه مونږ بداو کوو مونږ بداو کوو الله حکمت د نزله پرشتو الله یې میں می دل را لې چې صرف زيره ده ورنه امداد خو الله کوي په غیر الله کې عاصرب دتصليده پر عالی <سؤال> غلوه او که پرستی میم داد کو امدادم حقیقت کده الله او و ما جعلہ الله نوگزوله الله تعالی دین داد فرشتو لرا الا بشراکم مگر زیرستا سولفارا پوش غبرستان سولفارا ديده فارا چې متمنچین چې زمنستان سولفارې باندې و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم نده امداد مگر طرفه د الله چې زورا ور د هم حکمت والا لیا قطا دابره متعلق دوه الله اکبر لیا قطع طرفن دې د پارا چې حلاکي یو ور ډاله مینه لزین کفروا داک سانا چې کاخران او یک یکبته یا زلیل کی دیل را فین قلبو خایبینو پسوا پس واپس بشی د زلیلا لیسلک من الامر شیونا نشته ستاد پارا د اختیار نا اس, اس شے ستاس اختیار نشته دې اللہ اکبر گورا لیاقتو عن طرف من اللزین کافرو دا متعلق دے دو ومن نصرو سرا امداد زکو کو چدا یو ڈل چکم دنو اغا حالا کا کیا لگا شیخ دا پنچ پیر آ ذکر کئی دیزای کو ایدرے اعتراضات دی یو دا چلی اقتوات چھا پوری متعلق تے نو آتا ما ہوئے سره دا لیمان نصرو سرا متعلق تے دوی میں تیراز دا چلیسا لکا من الامر شایع ان دا درمیان کې والے ذکر کلا نو شیخ ذکر کئی آغا و دا دا فارا دا دا دا دید پارے دا دا دید پارے ذکر کلا چې دفه د تو هم کوي چې ګوره صاحبه بدر کې کومو او غبره راغلو نو په غمبر اختیار رو نه الله نه د پ غمبر اختیار نشته او مینس کې او او راړی نو داوللی ذکر کوي دا زکا چې او راړی نو ته اشاره کوي او د لتنوي او د نو ته اشاره کوي چې کاپیر په لور قسمه باندې دي اول کسم چېکتتللی کلاې کې او دا مقتولین منلکو فار دی اول کسم دویم کسم او یک بیتوم چ زلیلکی دا قید یان د کفار او نه الله زلیلک له کید کیرا وست لیس من الامر نشته ستانه پره د اختیار نه است شه او یا توب علیهما یا مہروبانیو کی پدای باند دا تایبین منل کفار دی چرسو بیا ایمان راوله دی دا دریم که سمشو او یعذب امصالورم چې تختیدلو اغفار دین او یعذب او بیا عذاب ور کیدلرا فین نحم سالمون بشکا دای ظالمانو واللہ ګور الله توي الله پیغمبر توي ليس لك من الامر شيء ستا اختیار نشته لله اختیار د الله ده ولله ما فِي خاص دا اللہ پر اختیار کدی آسر چی اسمان نو کدی آسر چی پس مکہ کدی یا غفر لیمیشا بخشش کئی آچاتا چو خواہش وعذا برکی آچاتا چو خواہش واللہ غفور الرحیم اللہ تعالی بہن کے محروبان دے یا ایوہ اللذین آمنو لا تاکل الربا اضعافا مضافا یا ایوہ اللذین آمنو لا تاکل الربا اضعافا مضافا دې ځای نا اوس ګره بلې څه شروع شوې ارشاد جهاد په سبيل الله ختم شو او هغه کې قوانين خمسه له اصلاح تنظیم اغه ذکر کړلو نو اوس الله رب العزت دغه ګره بل مضمون شروع کیږي انفاک په سبيل الله صلی الله رميسا او په دې کې درې ابواب اول باب اوا د 181 لمبر آیات ا پوری خلاصه مخکمه ویلو دی کبا موانن ذکر کيده زمتنا واللص ولص خبر زان کرا والا ولص خبر را نو شکست با نارازي الله اکبر او دارنګي د دا منافقين لس پلتي به ذکر کوي او لس علتنا د شکست د اوحد چې اوحد کې شکست وال راغه نو داغه لس واجب به ذکر کوي دا ذکر راغه ذکر راغه تاسو دا دا کارونه او کلو نو زائر شکست ذکر راغه دا هغه واجب ذکر کی ګورا اول معنی دا سیماتونه سود ما نو شکست با ناراضی يا ايها الذين امنوا ادمان حمندان لا تاكلوا الربا فمضاعف ما خريت سو صد لرا اضعافا دچند مضاعف دچند کله شوه دا د دې د پار سود اغست یاده چه دا مزيد قبا حد پار مزید قوا حدفاره دی لکه قران کریم کې براشي لا تکرهو فتياتکم علالبغاء ان اردنا تحسنا لتبدوا خپل ځ خپل بچي او خپل جنا کوي زنا ته مجبورا کوي لکه زمانه د جاہلیت کې خلقو بخزه چلولی او پاغه باندې په پیسې ګټلې الله دې تاسو مکه وای ان اردنا تحسنا کاغی د پاک دامنې اراده کوي نو سمانه کاغې د پاک دامنې اراده نه کوي نو بیا تاسو هم نه نه ماند دا مزید قباحت تا اشارہ دا اگئی کئی دازی چی منگ دی پاکش خصوصا چی بیا دا سیمکی یا لطور سر بیا دا سیمکی مزید قباحت تا اشارہ اللہ اکبر و مزید اخلی نو بیا دو چندو مخلی دار الالویا پلی الله اللہ اکبر اللہ ما ابو منصور ما اذا ذكر كيا واي كان احد يبا يع الرجل الى اجل فى, في الربح وزاد الاخر في الاجل ذلك كان ربل جاهليه واذا زكوه مضاف هيكلا نيتا برالا نوني نيتا اغنيتا جي برالا نيوبا وتربح سوا او بل بو نيتا سوا كلا نو ده زمانه ده جاهليه سودو سر سود سواكو وسم داسي یا را وی سود با دورا دورا راکے میاش دا پارا پیسی دار کمچه اغاواتا پورا نکی ویزا ٹک دا یو میاش لیٹ کا خدا د دا پاردار چمالا بیا منافق وره لگا دیر راکے خواه دا د زمانه د جایلیت کارو دارنګې رنگے اللہ ما خازن اوم زکر کئی وی اراد بیهی ما کانو یفعالونه فی الجایلیت عند حلول الدین څکهالو وخت ورانغه نو غي پر زمانه د جاهليت کې دا شي کول کومه خبره چې علامه ابو منصور ماتوريدي تعبیلات سنت کې ذکر کړي دا اوسه خلق لګیا دي سود کوي د زمانه د جاهلیت دایو ظلم او دا طول طریقې موجود دي یاره وي سوقو دامو نه او دا دور چون کې د ترقې دي دا ترقی ده تاسو زمانه د جاهلیت کې مړ أغي کول نو تر جاهله او ځان توای ترقیابته ترقیابته نه جاهله و ان تقل الله و يری گئی د الله تعالی نہ لعلکم تبلون حام حاجتان سو کامیاب شئ و ان تقن نارلتی د ومانه د هزیمت نا شي کاست بنارازي ځان ته جهنم او دغې نه ځان بچکی په کولو د زیاد و ان تقن شو د د کافرانو الله ذہ وابداري دا دادرې باندې د دا تابیداری د الله د حکم او د پیغمبر اوکانو کانو با به ناراضي وات واتي الله ورسولو تابیداریو کيدو حکم د الله او د پیغمبر لا انکم تورحمون ها ما حاجتا سو باندې رحم کړې شي وساريو ال مغفرت من ربکم او جلدیو کای اغا ابا ششتان د طرفا دربستان سنا وا جننت او هغه جنتا مراد اسباب ازباب د مغفرتي جلدیو کای از او بوذمغفرتا د طرفه درښتونه معنی د بخشش اغا لار اختیار کړه چې الله ماف معافي او د مراد اعمال صالحه د جنت د کا مراد اسباب د جنت یعنی اعمال صالحه جلدیو کئ تاسو اسبابو د بخشش ته د طرفه د پروردګال فننه او جلدیو کئ تاسو اسبابو د جنت تا هر زه هداسه جنت چه پلانواله از ساماواتو پا مقدار دا اسمانو دزمکی ده او اید دت للمتقین تیار کلیشوی ده ده پانا دا پریزگارانو اللہ اکبر اللہ او اید دزمکیو دا اسمانو مرپ لنده سمت لبو دا زمانو ستا تا پیت بارووی ورنہ دا دنیا نڅ په چند دو چاندو سو چاند باندې اغل لوید هر څنګه تصور مونږ دا غین شو کوله لکه مونږه تزمک آسمان دا داسخکاري چې دا ډیر زیات لوید لوي د دیمره دي دا زما ستاد عقل د اعتبار موافق خبره کړی دا ورنه حدیث کې راځي ادنا جنت لپاره الله دې دنیا په لسمه مر جنته ادنا کوي ادنا جنت لدا زما ستاد فهم په اعتبار باندې ویلې دي الله اکبر اللہ زینہ متقیان سوک دی اللہ زینہ ینفقونا ام في السر رائے اللہ زینہ دعا کسان دی ینفقونا فی السر رائے چمان لگوی فی السر رائے پو خوشا لئے کے سیادہ کے و الزرہ او تیرہ انکی دو غسیوی د راون کې د غوسې غوسخ خپل آزمای الله داس صفات مونږه پیدا کړي نبی عليه الصلاة والسلام فرمای لیس الشدید بالسرعه انما الشدید الذي يملك نفسه عند العذاب دا نره مضبوط او پهلوان آغه نره چې خپل کار او خپل غوسه کا درنګ چې کم دنو بس ازمای بلکې پهلوان آغه ده چې د غوسې په وخت کې خپل ځان قابو کړي په ځان قابو کړي دا رنګه حدیث کراځي نبی عليه الصلاة والسلام فرمای <خصائص> غصہ چکم دے اغا غصہ تیراول دادر خصفت دے او پدی باندے جیر چکم دے احادیث راغلی دی لکن نبی علیہ السلام فرمائی من کزم غیزن و هو یا قدر علی انفازی ہی ملا اللہ امن و ایمانا چا چک پل غصہ او خوڑا او تیر اکڑا او دے دا نافی ذولو بند قادر خو وسلرا خو تیر کلا الله مدد د ایمان او د امن نډکی الله مدد دزلو د امن او د ایمان نډکی الله اکبر هو الکازمین الغیظ ولاعینا الناس ولا فينا ترون کې د غسيوي ولا فينا نن الناس عفو كون کې خلقتا خو په حقوقو د بندګانو کې حقوقو د الله کې نه هغه کې بیا با نه نه ادا الله کې ولا فينا نن الناس حديث کې رازي نبی چا چې یو سړي چې د ظلم نه دا غو کلا او ف یو کو د ک حديث کې رازي الله بها اللہ تعالی به پدې سره د عزت زیاد کړي او نور به عزتمن کړي دارنګ حدیث کې راځي سل من قطع کا وافو عن من ظلمک واحسن الی من اسا الیک اغه چې سره چې تاسو سره سره رحمی کټکای ته وسره کو او چې ظلم د سره کوي هغه تعفو کا او چې سوګ د سره بد کوي هغه سره نبی علی سلام وي ښکوا الله اکبر واللہ وحیب الموثنین اللہ تعالی منہ کئی دنے کو کارو سرا مخلصین سرا علی بن حسین زید العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آجی کم او دس کاو او وینز کا و توبہ چولے اس دے او دس کئی لگیا دے وینز و باچی دیکی دا وینزی نا آکوزا پریو تا او دس را اولا گی دا دل غصور لبس چھ غصور لہ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہ جو غسا ورلا دیر انت زیاد غوسه شو چې غوسه شو نو اخذ اجینی هغه قرآن عالم واغې وت فورن دا آیات ولکا وی زمین الغیث چې دای اووی نو هغه غسا بس هغه وی کظم تو غیظی ما خپل غوسه وقړتې را نو دی وت وی ول عافینا الناس دای ورپسې وی نو هغه وته افو میرا تام کړ دا ماف میکړه نو دیور په څه دریم لفظ وی والله يحب المحسنين چه دای اوه چلانې کیکار سره مینا کوي مخلصینو سره اغه ته ما د الله در زاد پارا زاده کړې ز زا نه کانداو تدای دا نخ شه قدم باندې روان شه والذین اوه کسانی دا فالو فانشه هر کلاچو کیدی فاحشتا کار د بهای ااو ظلم انفسه یا ظلم کې په خپل ځانونه باندې او کې په خپل ځانونه باندې ذکر الله یاد کې الله تعالی له فاستغفروا لذنوبهم الله اکبر فاستغفروا لذنوبهم بخښش غوانی د خپل ګناونو د لپاره و من یغفیر الذنوبا او نه معاف کوي ګناونه الا الله مگر الله ما افګون کې د ګناونو په الله لري خو چې تا نه ګناه کیږي نو تباب بخنه غواړي د الله نه د الله نه بخنه غواړي او بخنه بد الله نه غواړي واړه او لوی ګناونه چې کم ده دا پرېګدا ده او لوی ګناونه دار صحابه کرام صفاتو الله اکبر فاحشه هغه ستوي هغه ګناته اچارې کې حدوي او ظلم هغه ګناته اچارې کې حد نوي یا تین تا چفاحش غرس طوی چدا بندا او دو بندگانو په مینسکی فیما بین او و بین العباد او ظلم هغه گناتا چدا غې نسبت د بندگانو د الله سره یا فاحشه گنای کبیره او ظلم گنای صغیرا چواړو کې گناو کې کلو یو کې خدای الله نه ایو شاعر وای خل الذنوب صغیرا و کبیرها فهو التقا وسنا کما شین فوق ارض الشوقه یحذر ما یرا یحذر ما یرا والا اولی ټول پردا دا تقوا دا تقوا او پزما ک باندې داس سزا لاكم صالئ چې د ازغینه اړیغه خپل ځان بچکی دا سزا لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصا هغه وړه ګنا غره حقیره مګا نه لوی لوی ګرنا چې جوړیږي نو دا جوړیږي دا هغه وړو وړو کانو نه جوړیږي ابل سالک وای و اذا ما خلوا تدهر یوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقیب هر کل چه یو زمانه یوازش شوی او گناه که نو دام وای چه زیوازیم وای چه پا ما یو نهگه بانشتی امام احمد ابن حنبل وی او بیا وی لا تحسابن اللہ یغفل ساعتن ولا انما یخفا علیه یغیبو پا اللہ بانده گوار دا گمانو نکی چه اللہ گوار غافل ده او زمان خبر نده او نو ند دا وای چه گوار اللہ مونه چه سغیب دی دا اللہ نپٹ کی نا نا اللہ تار سرگن د داریں گے اغا محمد ابن سبی عجلی وی ابن سماکو رحمہ اللہ اغا وی یا مدمن الزمب اما تستہیم